Bon dia, benvinguts a aquesta roda de premsa de Balans del Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres 2014, edició 2014. Com veieu, per el somriure que porto a la cara, és indicatiu de que estem molt contents, molt contents des d'aquí el Govern, des de l'Ajuntament, de com ha anat aquest festival. Aquest festival ha suposat la consolidació definitiva d'una aposta que vam fer en aquest mandat encara. O sigui, per la joventut d'aquest projecte estem molt i molt contents de l'èxit d'aquesta aposta que a l'any 2012, és un projecte de, de mandat, i que només en tres anys s'ha consolidat definitivament amb un èxit aclaparador fins i tot. Les informacions i les sensacions que ens han arribat de l'opinió, l'opinió pública, tant els assistents com la gent que des de casa seva a través de mitjans de comunicació arreu de Catalunya, arreu de l'estat espanyol també, a França també, és de sorpresa per la qualitat i per l'èxit, o per, per, per, per la talla d'aquest festival de circ. Això com a govern ens ho complau moltíssim perquè suposa una demostració de l'èxit de, de la nostra posta i, i suposa una una mostra de l'encert que vam tenir també aquest 2013 de voler firmar conveni per quatre anys. Aquest conveni 2014-2017 que assegura que tindrem Festival Internacional de Circ fins l'any 2017 esperem que com a mínim amb la mateixa qualitat i amb el mateix èxit que hi ha hagut aquest any passa que hi ha un factor imponderable que és el temps que realment també ens ha ajudat aquest any però no. la qualitat de les, del, del, del, dels números del, del els espectacles que es van veure aquest any, realment fa que el llistó estigui molt l'any de cara els pròxims anys en què se celebri. 2014 s'ha fet, es farà 15, 16 i 17 de ben assegurat. També ens, eh, ens reafirma com a govern en el sentit de, de que la, la nostra aposta per la planificació a llarg termini, encara que a vegades rebi, rebi crítiques en relació a voler tancar, en no deixar el futur polític els projectes de, de la ciutat, doncs això també... Referma la, la nostra creença de que justament la que és planificació a llarg termini del, del, dels projectes de ciutat és el que porta a l'èxit en un model de ciutat. No es pot canviar de projectes cada any, cada dos anys ni cada quatre anys per més que les voluntats polítiques de qui no està en el govern volguessin que no tinguéssim res lligat en el futur. La planificació d'una ciutat, el model d'una ciutat avançada i d'èxit es fa amb una planificació a llarg termini. En quant a l'impacte de la ciutat d'aquest festival, aquesta setmana se'ns ha vingut confirmant, tant per part de restauradors com per part d'hotelers com per part dels propis comerços, la gent que varen arribar a tenir el cap de setmana passat. Per tant, estem segurs de que el retorn a la ciutat ja, ja ha estat, però fins d'aquí 15 dies no tindrem les dades que amb aquell sistema de monitorització dels esdeveniments que anirem fent a Figueres, ens permetrà tenir dades empíriques ja del retorn que aquests esdeveniments poden tenir per la ciutat. Segur que és bo, i així ens ho han dit aquesta setmana, comerços, restaurants i hotels, segur que és bo, però podrem a fer un pas més avançant amb la, amb la transparència i avançant amb, amb dades empíriques del retorn que ha tingut aquest esdeveniment del Festival de Circ en aquesta tercera edició per la ciutat de Figueres. El seu director i promotor, en Janís, us explicarà concretament una mica més el que és el balanç d'aquest esdeveniment des del punt de vista ja més tècnic. Hola, bon dia. <coughs> Moltes gràcies per venir ja després d'aquesta ja no es molestarà la tercera edició ja no es convocarà gaires vegades més perquè ja s'ha acabat. En tot cas, bueno, abans de començar-vos el balanç, dir-vos doncs, personalment moltíssimes gràcies pel cobriment que heu fet de l'esdeveniment i un com més doncs, un dels èxits claríssims del festival, doncs ha estat la presència en els mitjans, doncs, alguns dels que esteu aquí doncs que representeu. Ara sí, després d'un de, de any de, de moltíssima feina, perquè l'èxit doncs, eh, no, no és casual, vull dir, es tradueix doncs, a, a, un, a un equip darrere, un equip especialment petit i reduït en el nostre cas, perquè doncs, les realitats econòmiques no fan possible que sigui un equip més gran, eh, però és un equip totalment entregat, un equip professional i entregat, treballant donant un any, eh, doncs fa possibles miracles com el que hem vist que una tercera edició arribi a duplicar la xifra d'espectadors ja molt important de la primera edició, doncs parlen d'un esdeveniment que estrena una nova etapa amb aquesta tercera edició. Estrena l'etapa de la maduresa i de la consolidació. El Festival Internacional de Cir-Ciutat de Figueres és un festival atípic eh, per molts motius, no només per la xifra d'espectadors, i l'entusiasme amb què els nostres espectadors viuen cadascuna de les funcions, eh, sinó perquè, per exemple, és el festival d'un gènere que molts donaven per mort i obsolet, que és el Cirque Internacional d'Atraccions. Qui hauria dit, abans de veure el festival de circ, que el circ de carpa, el de pista, mouria tantíssima gent, eh, milers de persones i faria doncs parlar a tot el món d'una ciutat com la nostra. El Festival de Circ també és atípic perquè, a diferència d'altres festivals, s'identifica tan plenament amb la ciutat on es celebra que integra la marca, el nom de la ciutat, en la seva pròpia marca i d'aquesta manera en fa projecció de manera mundial. Però, a més a més, el Festival de Circ també és atípic perquè, any rere any, Crec que l'espectador, en el sentit més ampli del terme, vosaltres com a premsa, l'espectador de carrer, l'artista, el programador, palpa realment una millora constant fruit de l'escolta permanent dels consells que rebem de manera directa o a través d'enquestes de satisfacció. I en aquest sentit, i lligant doncs, amb el que deia abans la nostra alcaldessa, hi ha una voluntat manifesta que es tradueix en realitats de millorar les atraccions d'augmentar el nombre d'artistes de països participants el confort de l'espectador entenent l'experiència global del festival des del moment en què l'espectador s'assabenta de, de la nova edició fins que retorna a casa després d'haver assistit a una funció el festival és atípic també perquè és evident que genera un retorn econòmic cert, tangible aquest any estem doncs a l'espera doncs, de què com deia l'alcaldesa de que el retorn econòmics doncs, es pugui presentar les properes setmanes, doncs, de manera doncs, manifesta i científica, però avui dia és cert, per exemple que alguns dels dies del festival l'ocupació hotelera de la ciutat era d'un 100 Qui hauria pogut imaginar el 2011 que un cap de setmana de febrer la pitjor època turística de l'any, eh, no només l'ocupació ho tolera, sinó els restaurants o els comerços de la ciutat, bullirien doncs gràcies a la gent arribada a casa nostra per viure aquest festival. El festival és un festival atípic també perquè el promotor, Circus Arts Foundation, una fundació privada sense ànim de lucre, assumeix el 74% del risc de la despesa necessària per a fer el festival. Això suposa que d'aquest 74%, eh, que són en termes en xifres eh, més de 300.000 euros, eh, quan comença la preparació del festival no existeixen. Nosaltres som una fundació molt jove, eh, que no tenim un gran respatge al darrere a nivell econòmic, per tant és risc real. Eh? Saltem el buit, el precipici, quan encarem una nova edició perquè les subvencions públiques representen una quarta part, un 25% del cost total del festival. I la resta d'una banda intentem amortiguar-ho amb una feina titànica a la recerca de suports a través de patrocinis, que acaben sent cap a un 12% que amortiguen aquest risc del 74% i l'altra, doncs és l'espectador que, gràcies a la compra de les seves entrades fa possible que aquest festival arribi a bon port també en termes econòmics. Dient-ho d'altra manera, Circus Arts Foundation assumeix el compromís i l'ha signat fins al 2017 de multiplicar per 4 cada euro dels aportats amb subvencions públiques i fer possible que aquest 25% de subvencions públiques sigui això, una quarta part, perquè nosaltres oferim un festival de 100%, arriscant una part doncs, importantíssima d'això. Però, a banda, el festival és atípic perquè el fem en una ciutat de petites dimensions si comparem amb els altres 15 festivals internacionals que hi ha a la resta del món. Som una població amb molts atractius i molt ben situada, per a una població petita, si ho comparem amb Budapest, París, Moscou, Hanoi, La Habana, on es fan els altres festivals internacionals, com el que nosaltres celebrem. Però a més a més és un festival atípic perquè Banda dels Espectacles proposa fins a 20 activitats paral·leles i totalment gratuïtes aquest any. Som un festival atípic també perquè mantenim el preu de les entrades, malgrat l'èxit del festival d'assistència en el tercer any, essent el festival internacional de circ més barat de tots els que se celebren a Europa. Però a més a més som un festival atípic perquè fins l'actualitat s'ha dirigit per un reduït grup de persones que estem estructurats no a través de cap empresa privada, sinó a través d'una fundació cultural sense ànim de lucre que més enllà de ser auditada anualment ofereix públicament i això és important i us en farem reflex d'aquí uns minuts les xifres i documents comptables de tota la seva activitat. Circus Arts Foundation és sinònim de transparència i per tant qualsevol sospita que aplani sobre nosaltres en termes d'opacitat o nepotisme no tindrà altra resposta que veure'ns en altres espais més seriosos que un circ que es diuen tribunals. No acceptarem ni una vegada cap relació, cap atac a la transparència de la nostra gestió modèlica de festival. Som un dels pocs festivals de Catalunya que presenta el pressupost a l'inici, abans de fer l'exercici, som un dels pocs festivals a l'estat espanyol que presenta el balanç de tancament i som potser l'únic festival que us convida, quan vulgueu, a la Fundació o avui, perquè els tenim tots els documents aquí al darrere, a revisar fui per fui tota la nostra comptabilitat. Som un dels pocs festivals que pot donar fe que tot el personal nostre està donat d'alta, assegurat, i no només el nostre, sinó que fins i tot el d'aquelles empreses subcontractades els hi exigim que tot el seu personal ens certifiqui que està donat d'alta i al corrent de pagament. Mm? Som un dels pocs festivals que fa aquest exercici de transparència, perquè el nostre èxit no només és de grans artistes i de grans i milers d'espectadors, el nostre èxit també és tenir la tranquil·litat diària de fer la feina ben feta perquè si aquest 25% ve dels de nostres conciutadans tenim la responsabilitat de fer-ho d'aquesta manera i no de cap altra el festival ha presentat aquest any millores notables a nivell d'infraestructura hem multiplicat els metres quadrats de carpes hem ofert per exemple una novetat la gent ha estat realment satisfets com és l'obertura de la carpa vestíbul una hora abans de cadascun dels espectacles fent possible que tothom doncs, fes la cua sota cobert i en un ambient doncs, més agradable que a l'aire lliure tot i que el temps doncs, afortunadament aquest any ens ha acompanyat nosaltres independentment de l'estudi d'impacte econòmic el divendres passat vàrem enviar els més de 6.000 mails recuperats d'espectadors d'aquesta tercera edició una completa enquesta de satisfacció i prova doncs, de la bona eh, acollida del festival és que dia d'avui ja n'hi ha prop de 900 enquestes doncs, que s'han contestat i eh, encara tindrem l'enquesta oberta tota aquesta setmana i a finals d'aquesta setmana, eh, perquè vull dir l'impacte econòmic és important, per nosaltres ens interessa moltíssim què pensa el nostre espectador i com podem millorar. Som un festival jove i per tant no podem fer orelles sordes a les exigències d'aquell que ens fa créixer i d'aquell que fa possible l'esdeveniment, que és, sobretot, l'espectador. I, per tant, ens interessa moltíssim. Ja vam fer una enquesta d'aquest tipus la primera edició i teníem ganes de tornar-ho a fer aquesta edició perquè era una edició important i, sobretot, perquè volem encarar, i ara ho podem dir, cosa que no podíem dir quan fèiem el balanç de tancament d'altres edicions, podem encarar amb força una quarta edició, una quarta edició gràcies a aquest conveni i la volem encarar eh, madurant encara més gràcies a totes les observacions que, en fan, que ens fan els espectadors. El festival, com sabeu, ha ocupat aquest any i està ocupant espais a la premsa, no només nacional, sinó també internacional, que eren per nosaltres fins i tot impensables. Aquest any, per exemple, el Festival de Figueres ha aparegut en espais doncs, com, per exemple, a les notícies de Univision de Mèxic, a la televisió de Boston, o ahir els nostres companys del circ de Pyongyang ens enviaven l'enllaç, que avui apareix a Facebook, de la notícia de la seva arribada a l'aeroport de Pyongyang dels nostres artistes guanyadors d'un dels elefants d'or. Per tant, gràcies al circ, Figueres és més internacional que mai i trenca aquell monopoli de Dalí en què semblava que només Dalí ens posés el món Vull dir gràcies al circ i els seus grans artistes estem novament en el mapa mundial sent un referent de festival d'arts escèniques el, en el dossier que us hem passat veureu algunes de les xifres de, del festival d'enguany i hi veieu doncs, claríssimament doncs, tant totes les xifres d'ocupació d'aquest any, com també el tancament pressupostari. Ara ens toca mirar endavant. A grans trets podríem dir que aquesta edició ha estat la primera d'una nova època del festival. Ens hem superat de mort d'infantesa i hostilitats d'adolescent, amb el recolzament incondicional de més de 28.000 espectadors entusiastes, una notorietat internacional tan real com creixent, la tranquil·litat i d'una gestió eficaç i transparent, una programació artística de qualitat inqüestionable i l'escalf i suport de 141 empreses, entitats i administracions, el festival ens situa en ferm en el mapa mundial de grans festivals internacionals d'arts escèniques. La tercera edició del festival ha estat un èxit aclaparador i no ha estat recolzat només pel públic, sinó també pels artistes, per vosaltres, els mitjans de comunicació que ens hi heu ajudat la majoria de les institucions, que tot i el moment econòmic que passen, han mantingut augmentat el seu suport i les empreses que han col·laborat amb el seu patrocini mecenatge i tots els voluntaris i personal que han treballat sense fre per aquesta aventura que molts pensaven quimera tot just ara fa dos anys hagi arribat un cop més i més que mai a bon port. Moltes gràcies a tots. Si teniu alguna pregunta. Sí, sí, sí. En general. En general, els grans esdeveniments deia en aquesta mateixa sala en Jordi Rutllant quan ens entregava el premi de Comerç Figueres, que els grans esdeveniments que tenen èxit i que més es promouen per gent de la ciutat, en els seus primers anys desperten certs recels i enveges. Veure, això és una mica d'hora per dir-ho, perquè volem esperar l'enquesta de satisfacció i els seus resultats. Volem veure una de les preguntes de... Un, un, un, una de les reduccions de l'enquesta de satisfacció és saber si l'espectador pretén tornar l'any següent o no. Nosaltres hem crescut moltíssim gràcies en part a la fidelització de l'espectador. És a dir, que tot i que la notorietat creixent del festival fa que anem sumant nous espectadors és cert que l'espectador antic és clau per nosaltres i de fet tant és així que aquest any hem notat una tendència molt important de gent que ja venia al festival però que només ho feien uns dels seus espectacles i ha començat a venir a les dues semifinals o fins i tot ha vingut en els tres espectacles que els hi oferíem no? aleshores hem d'acabar de veure quin ha estat l'hàbit real dels 28.000 espectadors que han vingut aquest any, no només per veure si ampliem dies i funcions o aforament, sinó també per dissenyar les properes estratègies de comunicació.